dio uislam alashara ambavyo ni 10 alivyovitaja Sheikhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab رحمه ta'ala na tulisoma kitenguzi cha 10 tukasema kina vipengele viwili kipengele cha kwanza al-i'radu 'an dinillah la yata'allamuhu kipengele cha pili wala ya'malu ya bihi tulizungumzia upande wa kwanza umuhimu wa kuisoma dini na hatari inayomkabili mtu ambaye ameamua kupuuza kuisoma dini Nikisema kupuuza si neno langu bali ndiyo neno alilochagua Sheikh katika kitabu chake akasema al-iirad a'aradha maana yake ni kupuuza kujali. akaamua tu mtu atakuwa ni muislamu wa kienyeji mimi nasema hivyo muislamu wa kienyeji kwamba ataishi tu hivyo hivyo tu anabaatisha bahatisha hataki kusoma alafu anaona yuko sawa eneo hili tulilizungumza kwa kiasi tulichojaliwa na leo tunazungumza kipengele cha pili al-i'rad bi'adami al-amali bi sharia kazi mafundisho ya Uislamu sheria za Allah subhanahu wa ta'ala ndugu zangu ukweli ulivyo ni kwamba اعظم سبب للسعاده سبب كبر زايد ينيمطى منت فرحه سعاده في كتمايشه يا دنيا و مايشه يا اخره م الال اقبال على الله كمولهك الى الله سبحانه وتعالى له na kujisalimisha kikamilifu kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala wal bi ahkamihi na kuzikubali hukumu za Allah wal idhaan li awamirihi na kuwa mtiifu kikamilifu katika amri za Allah Subhanahu wa Ta'ala akiishi hivi mtu anapata furaha katika maisha yake ya dunia na maisha yake ya akhera huo ni upande wa mafanikio au furaha wa اعظم اسباب الشقاوى chake sasa na sababu kubwa kabisa zinazomwangamiza mtu fi dunia wal adhab fil akhirah sababu zitakazomwangamiza mtu akaishi maisha ya tabu na dhiki hapa duniani na akhira akaenda kupata adhab huwa al iradu anillah ni mtu akaamua kuishi maisha ya kumpuuza Allah akachagua hivyo walistin kafa an hii, akaona unyonge yeye kuwa ni mtumwa kwa Allah akaona kama ni taabu hivi kuswali ni shida ni mateso hivi kuishi chini ya sheria kama vile ni unyonge hivi kama ni usumbufu hivi akaamua tu kwamba kwa nini asiwe huru akachagua kwamba atakuwa huru aishi vile anavyotaka al-istinkaf an ibadati Allah kuona dhiki na taabu na unyonge kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala wa rafdu al-khudu' li shari'atihi na mtu akakataa kuwa mtifu kunako sheria za Allah subhanahu wa ta'ala akaishi maisha ya i'tiradh kukanusha kupinga akaamua tu awe ni mpinzani wa Allah subhanahu wa ta'ala mambo haya Ndiyo mambo yanayompa mtu thiki, katika maisha yake ya dunia na thiki katika maisha ya akhera sasa nataka leo insha Allahu taala tuishi baadhi ya dalili katika Qur'ani na katika Sunna ili tuone hatari ya mtu kuamua kupuuza tuliona hatari ya mtu kuamua kupuuza dini asisome la ya ta'allamuhu wa la ya'malu bihi sema leo tuko kwenye kipengele hiki cha pili ukisoma Qur'ani kwa mazingatio unaikuta imejaa aya nyingi sana zinazotahadharisha ili swala la kupuuza sheria za Allah Subhanahu wa Ta'ala Mtu akaamua kuwa na kibri katika ibada akaamua kupinga sheria za Allah Subhanahu wa Ta'ala Qurani imejaa aya nyingi sana zinazotuonyesha madhara na adhabu anaoipata mtu katika maisha yake ya dunia lakini pia adhabu inayomsubiri pale atakaporejea kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sawa sawa ni mtu mmoja mmoja au ni taifa au ni kikundi cha watu fulani wakaamua kuishi hivyo Qurani imesheheni ayati nyingi sana jambo la mwanzo kuamua kupuuza sheria za Allah subhanahu wa ta'ala hii ni sababu ya kushuka kwa adhabu hapa duniani na ni sababu ya neema za Allah kubadilika zikawa ni adhabu watu wakiamua kuishi maisha ya bila kufata sheria wakahisi wako huru kufanya wanavyotaka sheria za Allah wakazikanyaga na kuzipuuza matokeo yanayokuja kutokea Allah Subhanahu wa taala huwa anabadilisha zile neema alizokuwa amewapa watu inakuwa ni adhabu kwao mfano uliokuja katika Qur'ani Allah Subhanahu wa taala habari za watu wa 70 سواه ketika surah Saba ayat 16 Allah Subhanahu wa ta'ala metwambiya udh billahi minasyaitani rrajim laqad kana lisabain fi maskanihim aya jannatan 'al yamin wa syimal kulumir rizqi rabbikum washkuru lahu baldatun thayyibatu wa rabbun mimi nataka hapo fa a'radu fa arsalna alayhim saylal arimi arimi wabaddalnahum bi jannatayhim jannatayn zawati khamtin wa athlin wa min qalil mpaka hapo japokuwa ayati zinaendelea huko mbele Allah anasema wa watu wa sabai Allah ameweka mazingatio kwa wale waliokuja baada yao. Hawa watu waliishi katika neema. Sawa. Allah aliwapa neema miongoni mwa neema alizowapa, alijalia ile nchi yao, ni nchi ambayo kila unacholima kinakubali. Lakini Allah jalla wala katika neema alizowapa watu wa sabai wakawa wana kila aina ya matunda na vyakula vizuri vizuri na Allah akawambia kuleni riziki zangu hizi Akawapa amani nchi nzuri lakini pia katika neema alizowapa Allah subhanahu wa ta'ala watu wa sabae ni kwamba ilikuwa hata masafa yao wanaposafiri ni karibu karibu katika mambo wamesema wanachooni masafa kuwa karibu ni kwamba unaposafiri katika vitu ambavyo inakupa tafsiri kwamba masafa ni karibu ni kwamba ukitoka mji unaingia mji ukitoka mji unaingia mji hata mahitaji yako yote unahitaji unapata unaona ni kama karibu lakini unaposafiri pahala ambapo hakuna huduma unaweza ukatembea masaa sita ni poli kwa poli jangwa kwa jangwa ile safari ni ndefu sana sawa Asa allah anaeleza na hii ndiyo nukta ambayo sisi tunaikusudia katika darsa yetu faa'radu hawa watu wakapuuza baada ya neema hizo nyingi alizowapa allah wakapuuza wakapuuza nini an amrillaahi bitakdhibir rusuli wakazipuuza amri za allah kwa kuwakadhibisha wajumbe wa allah wakaona wanaweza kuishi bila kufata sheria za Mungu wana haki ya kuishi vile wanavyotaka hawataki kuamrishwa wala kukatazwa faraidi za Allah ni kama mzigo na tabu, kama tulivyo sasa hivi kuna baadhi ya watu ambao Allah amewapa neema anahisi hata kuja kuswali ni kama anadhalilika. sawa kwa hiyo mambo haya yanaweza ikawa ni kwa mtu mmoja mmoja au Watu wa eneo fulani kama wataamua hayo ndiyo maisha yao. Fa'arudu wakapuuza kilichotokea Allah anasema faarsalna alaihim saylal arimi. Allah Jalla waala ana majeshi mengi, anachagua tu kwamba hawa ni jeshi gani. Kwa hiyo Allah Jalla waala aliwapelekea mafuriko makali sana ambayo yalibeba bustani zao zote na mashamba yao yote ikawa hakuna kilichobakia zile neema ambazo kwa zinawapa kibri ni kufumba na kufumbua hazipo wabaddalnahum bijannatayhi kwa zile bustani na hapa zimetajwa ni jannatayn wanawachuoni wanasema mtu akitembea kuliani na kushotoni ni greeni tupu. Yaani kwa mfano unatoka hapa labda unaenda magu. Ukiangalia upande wako wa kulia ni miti ya matunda tu. Upande wako wa kushoto ni hivyo hivyo. Unakwenda, unatembea kwenye mabustani. Chochote unachotaka unachuma tu unakula. Sasa Allah nasema tukawabadilishia. Iso bustani zao mbili almusmiratain zilizokuani za matunda Allah jalla wa ala kwa, kwa bustani mbili zawati ukulin khamtin baada ile adhabu ikafuta yale matunda yote ikaanza kumea miti ambayo ina matunda almur alkarihu at'am matunda machungu hayaliki hata testi yake inachukiza. yani kufumba na kufumbua mambo yakabadilika. Mimi nakumbuka siku moja manake haya mambo tukiyafungamana na mazingira yetu tunaelewa vizuri. Unaweza ukasema hii ni historia ya watu wa Saba kule Yemen. Alafu kwa, kwa iko kwenye Qur'ani, hii ni habari ya miaka nne iliyopita. Kwa hiyo ni story katika mazingira yetu. Kuna watu mkoa wa Kagera hapa. Katika wilaya sasa hivi ni ya kierwa. Karagwe uko. Pana watu wanatajika ingawa si vizuri kutaja watu, kwamba walikuwa wanasema yaani anasema yei hawezi kula ugali. Unajua watu wa chakula chao kizuri ni ndizi. Nasema, mimi si kama naweza kula ugali. Ugali hau ni kama ni chakula. Kwa nafasi yangu mimi nakula ndizi, nakula nyama, samaki. Walioyo <laughs> kuna kulewa neema, yani mtu anakuwa na neema mpaka analewa zile neema alafu anawashangaa watu wengine. Anaona kama vile pengine uwezo wao wa kufikiria ni mdogo, juhudi zao za kutafuta ni ndogo ni watu tu hivi. Anasahau kwamba Allah kamneemesha na amemwazima ni kwa muda tu baina ushiat na dhahaha naweza yuko zaidi ya wale nao kama ilitokea mwaka mmoja allah akawapiga balaa njaa migomba yote ikakauka ikaingiliwa na magonjwa ikawa sasa hakuna ndizi hata moja kimbilio ni ugali ikawa na huwa ugali pia haupatikani ikabakia ni kama vile ni methali na mfano unapigwa kwa watu wa kule kwamba mwanaume unawezaje kula ugali mwanaume unakula ugali? Sasa <laughs> hii ni kukufuru neema. Na kukufuru neema za Allah Subhanahu wa Ta'ala kuna namna nyingi anaweza kukufuru mtu kwa maneno, kwa kusema maneno ya kibri na jeuri. Anaweza kukufuru neema kwa kutokutekeleza shukurani ya kile kilichopewa. Katika nchi yetu kuna watu Allah amewapa mazao ambayo ukishakuwa na ule mti umeikuwa wewe kila mwaka unavuna tunasubiri msimu kuvuna. Wanaolima korosho. Tazameni wanaolima kilimo cha kahawa. kila mwaka pesa tu. Na msimu ukikubali anatembea kifua mbele kama vile hii imetokana na ujanja wake labda anajudi zake wala ni neema tu za Allah subhanahu wa ta'ala hawatoi zaka Sasa siku inapotokea mwaka fulani sasa hali imekuwa ngumu hayo maneno ya kufru, maneno ya kulalamika na kulaani neema zilipokuepo mlizishukuru Allah kawaida yake neema isiposhukuriwa inaondoka wa itha adza rabbukum la shakartum la azidannakum la in kafartum inna adhabi la shadid uniyo utaratibu wa Allah subhanahu wa taala sasa watu wa saba hawa tunapowazungumza irudisha akili yako kwenye mazingira yetu kuna watu wanaishi mazingira mazuri Allah amewapa mazao endelevu kila mwaka wao wanavuna tu lakini wanapolewa zile neema wakasema maneno ya kufru, wakaona kama yempata kwa ujanja wao inama utitu ala ilmin indi mepata kwa mipango yao mizuri wakashindwa kutekeleza haki zake Allah subhanu wa ta'ala katika hizo mali hawa Allah aliwabadilishia zile bustani nzuri zokuwa zinatoa matunda akawapa badala yake miti ya miba na matunda ambayo ni machungu hayaliwi Allah anasema dhalika jazainahum bima kafaru wa hal nujazi illa al Malipo hayo tumewalipa kwa sababu ya kuzikufuru neema za Allah. Na haiwi malipo kama hayo ila kwa wale wenye kukufuru neema zake Allah subhanahu wa ta'ala. Mahallu shahid faarsalna fa alaihim saylal al alimi. Aaradu ammaadha kadhabu bi rusulillahi wa ta'ala walipoamua kumpuuza Allah manake walipuuza maelekezo yake. Ukitazama hali zetu waislamu na sheria za Allah zile ambazo ziko ndani ya uwezo wetu kuzitekeleza zinatekelezwa kalla wallah <coughs> Lakini namba mbili Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliamrishwa na Mola wake awaonye makufari wa maka. Kwa nini bisababu iradihim anilla pale walipoamua kumpuuza Allah wa andinihi wakaipuuza dini yake Allah subhanahu wa ta'ala akaambiwa na Mola wake waonye hawa watu wa maka, ya sije yasije sibu mithili ya wale waliokuwa kabla yao katika nyumati zilizotangulia katika surati Fussilat aya ya 13 Allah anamwambia mtume awambie watu wake wa maka, fa in aaradu. Kama wataamua kupuuza sheria za Allah haya mafundisho uliowaletea wakaamua kuyapuuza fakul, basi waambie anthartukum sa'iqah Mthla sa'iqati Aad wa Thamud na kuonyeneni msije mkasibiwa na adhabu ambayo inakuangamizeni nyote kwa pamoja kama ile iliyowasibu watu wa thamud walipewa adhabu ya pamoja Allah akawaondosha wote kwa hiyo andhartukum na kuonyeni na mtume anapowaambia watu hawa hizi taarifa wanazo wanajua sasa tukijirudia sisi tukajitazama tulivyo na sheria za Allah na dini ya Allah wakati mwingine tunajiona tuko kwenye amani unaamka asubuhi unaenda kazini kwako nyumbani unacha shwari unarudi unawakuta wako shwari unaihisi kama vile ndio maisha lakini mbona hatuchukui ibra kwa wanadamu wenzetu kama sisi na pengine wale wanaofanya vizuri kuliko sisi angalia masaibu na madhila yanayowakuta kwani sisi ni akina nani na wali ni akina nani panataka ibra haya matukio yanayotokea duniani ambayo leo hii tunayaona wala hatuhitaji kusimliwa dunia iko kiganjani kila ukikaa kwenye television unayoyaona ni mambo yanaumiza kuna watu wanazaliwa mpaka wanakuwa mpaka wanakufa hawajui kitu kinaitwa amani alafu sisi tunabaki kujisifu tu kisiwa cha amani kisiwa cha amani kwa kipi tulichokifanya mpaka tustaikie tunaelewa. Sasa neema huwa inalindwa kwa kushukuriwa. Hailindwi neema kwa kukufuriwa. Katika namna ya kuishukuru ni kila mmoja kujitahidi kujinyenyekeza kwa Allah. Kila mmoja kujitahidi kuwa mtiifu kwa Allah kadiri ya uwezo wake. Kuwatahadharisha na wale sufaha una wajinga miongoni mwetu ambao wanajaribu kutoboa wa jahazi kwa sababu likizama tunazama sote Ndiyo wajibu wetu na wajibu huu sio wa mashekhe, sio wa viongozi ni wajibu wa kila mmoja katika sisi kila mmoja kuanzia kwa familia yake la taamurunna bilmaruf wala tanhauna anilmunkar aw layushkanallahu ay yunzila alaykum iqaban min indih thumma tad'unahu fala yustajabu lakum aw kama qala sallallahu alayhi wasallam ni maelekezo ya mtume wallahi mtaamrisha mema yani manake wale waovu tuamrishie waache maovu tuamrishane kufanya mazuri yanayompendeza allah na tukatazane mabaya ili tulinde amani yetu tulinde kheri na neema nazo. na kama sivyo basi allah ataleta pigo ambalo kila mmoja sasa atalazimika kurudi kumbembeleza Allah wakati wa Allah hatusikiliza vilio vyenu Mtume صلى الله عليه anaambiwa na Allah fa in a'rdu wa kipuza waambie andhartukum na kuonyeneni na adhabu inayoweza kukuchukuweni nyote kwa pamoja mithlu su'iqati 'adin wa thamud wa fi ayatin ukhra na katika aya nyingine Allah Jalla wa Ala anamwambia mtume wake ni katika surati, surati hud aya ya 3 wa anta wallau fa inni akhafu alaykum yaumin kabir manaka mkipuuza sheria za Allah maelekezo ya Allah naogopea isije ikakufikeni adhabu ya siku hiyo siku kubwa katika surati al vile vile fa in tuti yu'tikumullahu yu ajran hasana wa in tatawallu kama tawallaitum min qablu yu'adhibukum adhaban alima kwa hiyo ni kama nilivyotangulia kusema kwamba Aya ni nyingi ndani ya Qur'ani ambazo zinaonyesha madhara ya kupuuza sheria za Allah. Ambapo katika kitabu ambacho tumemaliza na hii ni nukta ya kumi au ni kitenguzi namba kumi, alitaja kupuuza dini ya Allah katika sura mbili. La ya'lamuhu wa la ya'malu ya bihi. Sasa tuko katika al-i'rad min haithu al-'amal kupuza upouzaji ambao ni wakuto kuitekeleza dini na kujisimamia vile inavyotaka Sasa nataka nikuelezeni adhabu adhabu kubwa zinazomsibu mtu za kidunia ili tujipime na tuitazame jamii adhabu za kidunia zinazo msibu mtu ambaye kaamua kuishi maisha ya kuipuuza dini na kuto kujali. kwamba ataisha anavyotaka namba moja, an ala qulubihim fala ta'idhkara adhabu ya kwanza ambayo ni ngumu kuliko hata hiyo adhabu ya akhera, akifika pahala mtu akaamua kupuuza dini adhabu ya kwanza anayopewa moyo wake unatiwa kifuniko fala yaa zikra moyo unakuwa hausikii tena mawaidha yani kuna watu mawaidha kwao ni kero kianza tu mawaidha anasikia kama vile ziki ananyanyuka anaondoka hii ni adhabu mbaya sana ubaya wake mnajua ni nini maana sababu za uongofu kwa mtu huyu zimefungwa. Hatarajiwi kupata uongofu. Unajua tunakosea. Lakini kuna wakati kama anga, bado moyo wako unaweza ukapokea nasaha, sema alhamdulillah. Kama bado mawaidha yanaweza yakakusaidia ukaathirika, sema alhamdulillah. Sasa adhabu ya kwanza anyutmasu ala kulubihim fala ta'idhikra nyoyo zinafunikwa haziwe macho nayo yanawekewa pazia haki haioni ila batwili yake ila alionayo hawezi kuona lahum kolobon, la yafqahuna biha ana moyo lakini haumsaidii kutafakari ana masikio lakini hasikii ana macho lakini haoni Sio tafsiri yake haoni kwamba akienda anajikwao anahitaji mtu amshikie fimbo Aha, anaona lakini haki hawezi kuiona kwamba hii ndio haki Anasikia lakini haya anayoysikia ni kama kelele tu au sauti zisizokuwa na maana kwake ndio tafsiri yake Wala yusar li ashabiha fi yanfa'uhum watu hawa ambao waliamua kupuuza Allah kawadhibu adhabu hii matokeo yake hawezi kuwafikishwa katika mambo yenye manufaa na yeye kwenye dini yake bal yartakisuna fil kufri wayartamuna fil nifaqi walistikbar wayajadiluna bil batil inafika pahala mtu yeye anabaki kwenye ukafiri bali anakuwa ni mtu kidedea kuitetea batil hakuna watu hivi kwenye jamii wengi Yaani unaweza kumkuta anasimama kutetea bathil mpaka anaweza hata kupigana. Anaitetea bathil. Ni alama moja mbaya sana. Lakini hii ni matokeo ya nini? Al-i'radu 'an dinillah. Kuipooza dini ya Allah. Kwa hiyo adhabu ya kwanza inakuwa na yeye analipwa malipo hayo. Moyo unatua kifuniko, haathiriki tena na mawaidha, maneno ya Allah haiwezi kumsaidia, hawezi kuongoka abadan haya ameeleza Allah katika surati al aya ya 57 irejee aya hii kwa mazingatio utapata kuelewa Allah anasema waman adlam ni nani dhalim mkubwa zaidi kuliko huyu Yopi. mimman dhukira biayatir rabbihi faa'rada anha hakuna dhalim mkubwa kuliko yule ambaye amekumbushwa ayati rabbihi dalili ishara za mola wake zilizo wazi anaona kabisa mwanampa ushahidi wote <tosled> faa'ratha anha akaamwa kupuuza Wanasiya ma qaddamat yadah alafu ansahaulishwa ma qaddamat yadahu min alaf'ali yule aliotangulizwa na mikono yake katika matendo mabaya hawezi kutafakari kila kukicha anafanya maovu wala hafikiri. inna ja'alna ala qulubihim akina. وهنا محل شاهد Allah anasema watu aina hiyo almu'ridhun walioamua kupuuza tumejalia katika nyoyo zao akina vifuniko ani yafqahuhu aifa lam yafqahu Qur'an qurani kisomwa hawaielewi utampa aya zote haelewi kwa sababu ile moyo ushatiwa usha kufuri Sio hivyo tu Wafii fi adhanihim waqara na tumetia vizibo kwenye masikio yao sauti ya haki haipenye. wa intaduhum ila alhuda falayyah tadu idhan abada sasa mtu ambaye moyo umefunikwa masikio yametua vizibu. utamlingania mpaka aelewe ni lini yani kuelewa Ndiyo Allah anasema hivyo kwa hiyo aya kama hii wallahi nataka mazingatio kila mmoja aihofie nafsi yake ufike pahala ujikague wakati mwingine batili inakuvaa maovu fulani yanakuvaa unaishi nayo unakuwa huwezi kurudi huwezi kutafakari na saha hazipeni hii ni hali moja mbaya sana, sana sana kwa muumini <coughs> kwa hiyo Allah amejalia kwa hawa almu'ridhun watu wenye kupuuza amewaita kwanza ni adhlam, ni waovu zaidi katika waja wake kwamba hakuna ambaye ni zalim mkubwa lakini pili akasema kwenye nyoyo zao wamejalia vifuniko kwa hiyo nyoyo zao la tafqahu dhikra hazielewi ukumbusho hiyo ni adhabu kubwa sana lakini tatu akajalia katika masikio yao pia kuna vizibo falaya taduna bil qur'ani mahma duu ilayhi wamama zikirubih hawaongoki na qur'ani hata wakisomewa kiasi gani hawezi kuelewa. Hiyo ni matokeo ya nini? al 'an ad din. kuipuuza dini. Na mimi nataka muelewe hivi, tunaposema kuipuuza, yaani mtu asija akasema, "Pengine ukajitoa tu kiwepesi wepesi kwamba mimi sio katika hao wanaopuuza." Usijitoe kiwepesi wepesi, lazima ujikague. Wapi unapojikagua <coughs> yatazame maamrisho ya Mwenyezi Mungu subhana wa Ta'ala mengi yaliyoelekezwa kwako kwa sababu kila mmoja Qur'ani inazungumza na yeye Sunna za Mtume zinazungumza na wewe kwa sababu wesi si ndio muumini Wesi ndio umekubali kama muumini sasa aya zinakuja ya ayyuhalladhina amanu enyi mlioamini enyi mlioamini yanakuja maelekezo maamrisho makatazo jipime hapo unaamrishika unakatazika kama ndivyo alhamdulillah kama sivyo tafsiri yake ni kwamba antaminal almuridhin wewe ni katika wale walioamua kupuuza kwa sababu ni mara ngapi unazisikia lakini hauzitekelezi maneno umezipuuza sasa unapozipuuza iogope nafsi yako kuadhibiwa adhabu hii moyo ukafunikwa masikio yakatiwa vizibo hakuna hakunaheri inayopenya ni hatari aya hii ndugu zangu ina mazingatio makubwa na inaonyesha uwezo mkubwa wa Allah subhanahu wa ta'ala katika kuamiliana na wale ambao ni wenye kupuuza. Ndio maana ukitazama jamii jinsi ilivyokaa Nikupeni mfano mdogo tu. Tazameni misikitini. sawa? Ni wangapi wana uwezo wa kukaa kama nyinyi mlivyokaa hivi kusikiliza mawaidha? Wachache sana. Sana na pengine mtu anaweza kakaona akaghurika na ile swala yake aliyoswali ya amemaliza ya anaona basi lakini mawaidha fano muhadhara wa dakika 45 kwa baadhi yetu inakuwa ni mzito kama vile kawekwa masaa fulani hivi lakini kwenye mambo ya kipuuzi nafsi yake imetulia anaweza akabanwa watana haja akajizuia hivyo hataki kubanduka maana hataki kupitwa hata sekunde moja asije kusimliwa. tazamine dakika za mpira <laughs> kuna watu habanduki hã ha? hataki kuja kusimuliwa hatakaashuhudie dakika ya kwanza mpaka ya tisini. alafu baada hapo kuna zile dakika za kubishana khutba ndaka 15 mpaka ishirini kuna watu wanakuwa kama kakalia misumali anaona dhiki mkhatebu bana wanarefusha sana hutba imeenda dakika 25 hiyo hapo ataijua na suna Suna bana hutuba inatakiwa iwe fupi hii sunna umeisoma wapi <laughs> Imamu akirefusha rakaa mtihani watu wengine wagonjwa bana, hao wagonjwa kwenye mpira wapo wengine tunna visukali bwana tunalizo kuojoa dakika kwa hiyo na iki ni kipimo ukijikuta yani wewe jipime tu mwenyewe upate majibu unapokaa msikitini kwenye mawaidha akili yako inakuambia nini nafsi yako unaihisi ikoje hiki ni kipimo yani usitafute mtu kwamba sheikh ebu niambie mimi nafsi yangu ikoje ikoje unajipima tu mwenyewe unapo isikiliza Qurani unakuwa na uwezo kiasi gani wa kuendelea kusikiliza hicho ni kipimo mawaidha yakiwa yanatolewa zile ayati kisomo zinakugusa kiasi gani hicho ni kipimo lakini utayari wako kuziendea amri za Mola wako hicho ni kipimo lakini unakompea baina ya yale unayoyataka wewe na yale yanayoyataka Mola wako, yapi ndio unayaendea mbio zaidi na yanakushughulisha? Ni kipimo pia cha kuipima imani yako inakuwa au inashuka? Lakini wakati huo ukiogopea hii hatari namba 1 tuliyoitaja isije ukafikia moyo ukawekewa kifuniko, masikio yakawekewa vizibo, ikawa huathiriki na chochote katika maelekezo ya Allah subhanahu wa ta'ala wao nasema ahalul irad wale aliwaamru kuishi maisha ya kupuuza Allah amewajalia amewapa adhabu ya kwamba yamfuruu na mimwa'idh dhikri mimwa'idh alquran alkarim wanachukia sana na mawaidha ya quran wayadhiqu suduruhum hina yudhakkaruuna bi ayatihi vyao vinapata dhiki pale wanapokumbushwa mawaidhi ya Quran, fala falayutiquuna dhalika wala yatahammaluuna hawana uwezo wa kuvumilia wala yauduna wala yauna ma fihi wala yafqahoon yanayosemwa wala hawaelewi wala hawafahamu lau kama sivi funiko lililofunika nyoyo zao na vizibo vilivyoziba masikio Wangelijikuta, wanaathirika na maneno ya Allah Subhanahu wa Ta'ala sasa watu kama hao ndio utawakuta yujadiluna bil wanajadili na wakati mwingine kuhami na kutetea batili zao kwa nguvu zote idha dhukira biayatillah akikumbushwa mtu aya za Allah Subhanahu wa Ta'ala zinazothibitisha kwamba hayo wanayoyafanya ni ya batili na Allah hayaridhi paaqaat sadurhum vifua vyao vinapata dhiki na maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala hawana uwezo wa kusikiliza Takupeni mfano katika eneo hili kuna mambo mawili unajua kuna kufanya kosa alafu na kuna kadhia ya kulitetea kosa kufanya kosa ni kitu kingine na kulitetea kosa ni kitu kingine ku mfano wa wavuta sigara Sawa Si mnajua maneno yao hii bana ni, ni ni makruhu tu si haramu. Ma ana makruhu Maana ya makruhu nini? kwamba ni sunna Eh? Ha? Ni halali ni makruhu. Makruhu nini? Chukizo hii si haram ni chukizo tu. Sasa nani kakuelekeza? Sisi tunaelewana. Yaani unajaribu kujihami na kuitetea batil na kumuona anayekujaribu kukutoa huko kamuona ni adui. Wanatuchukia hizi tukiwambia. Lakini kwa kuwa ni haki hatutaacha kusema. Sasa ukijikuta unajaribu kutetea ile batil ukapewa aya mfano Tuishi kidogo hapo Allah Jalla waala katika Qur'ani ametuambia Anfusakum. kum Inna Allaha kana bikum rahima wala msiue nafsi zenu Hakimsiue nafsi zenu. Mauaji sio lazima kwa silaha. Sumu nayo sinaua. Sasa wao naamua kujipa sumu taratibu taratibu taratibu taratibu. Kuna mtu anaweza akasema tumbaku sio sumu. Ni sumu inaua taratibu taratibu taratibu hadi mapafu yanakuisha, sio nini yanakuisha? Mara kansa. Anaweza akasema mtu mimi sijapata kansa? Na leo mwaka wa kumi mimi ninavuta sijapata kansa sio haramu haram ndo shaydi kwamba haina madhara wala tulquu bi ila athaluka msipelekee kwa mikono yenu katika maangamivu ya nafsi zenu haitoshi tu kuwa ni dalili kwamba chochote ambacho kitakuangamiza ni haramu sasa katika ma, ma, magonjwa mabaya yanayotokana na kupuuza maelekezo na aya na hadithi unaugua gonjwa la kuihami batili unayoishi nayo Hili ni gonjwa baya sasa likiendelea linazaa moyo unawekewa kifuniko haki haiwezi kupenya masikio yanawekewa vizibo unasikia lakini husikii Una ku hatua moja mbaya sana ya kuangamia waliaadhu billah Lakini bahati mbaya sasa inafika pahala wale watu wanaoishi maisha ya kupuuza maelekezo ya dini anafika pahala anajua kabisa kwamba mimi hapa nilipofikia nimeshaondoshwa katika sababu za uongofu naelekea katika sababu za maangamivu lakini bado anakuwa hana uwezo wa kuifata haki hiyo ni adhabu nyingine nayo yani anajua kabisa kwamba mimi hapa nilipo nimeangamia na anakuwa sasa ni dhaifu hawezi kutoka huko kuifata haki hii ni kwa sababu ya udhalili uliomkumba na, na hii wanasema wanachuoni uqobatul lahum ala iradihim inakuwa ni adhabu allah amewapa kwa sababu ya kule kupuza maelekezo ya allah subhanahu wa taala katika surati fusu aya ya 4 mpaka ya 5 allah anasema faa'rid faa'rada aktharuhum fahum la yasma'un wa qalu qulubuna fi akinna wa fi wa mimbaini na wabainika hijab wanathibitisha wenyewe Wakalu, wa wale ambao a'radu walioamua kuishi maisha ya kupuuza miongozo wanasema qulubu nafi akinna utapata taabu bure sisi nyoyo zetu zishafunikwa mimma tad'una ilay yalimnau tulingania hayapiti kwa sababu unyo zetu zimefunikwa yani wanajua hivyo wa fi adhanina wa na katika masikio yetu kuna vizibo kwa hiyo hatuwezi kusikia wamimbaini wa bainika hijab na baina yetu sisi na nyinyi kuna pazia wanathibitisha hivyo Ujawahi kuona mtu mlingania katika madhambi afa anakuambia hiyo pepo kama ni yako basi mimi nisiingie. Achana na mimi kwani we ni mtume umetumwa kwangu. Hiyo pepo kama ni yako basi utamwambia Mungu mi. nisiingie. Yaani anakupa maneno ya kukatisha tamaa achana na mimi. Lakini haya maneno Yanatokana na kibri iliojaa katika nafsi lakini pia haiji mara moja ni matokeo ya mrundikano wa mambo mengi mpaka moyo umekufa ni kitu hatari sana cha kuogopa ni hatua moja mbaya sana ambayo inatakiwa mtu achukue tahadhari nayo malizie nukta nyingine ya pili katika adhabu wa minuqbati llahi lilmu'ridhin na miongoni mwa adhabu ambazo Allah nawapa almu'ridhun wale waliamua kuishi maisha ya kupuuza miongozo na sheria anyo'ridha anhum Allah naye anawapuuza kwa kuwa wamepuuza yujzihi bilmithli anawalipa mithili ya kile walichokifanya anawapuuza wayakiluhum ila anfusihimul amara bisu anaamua kuwatelekeza na nafsi zao zenye kuamrisha maovu Kwa hiyo zile nafsi zinawapambia matendo yao maovu wanadhani kuwa ndiyo mema ni mambo ya kawaida tu ili waendelee kupotea Yaani mtu yuko kwenye maovu alafu anaona ili mbona ni jambo la kawaida? Mbona watu wote wanaishi hivi? Yaani umeniona mimi tu. Mbona watu wote wanafanya? Unaziona hoja hizi zivyo kuwa lakini kuna watu wamezifika hoja kama hizi. Yaani umenikazia mimi tu. Umeniona mimi tu. Ah, mimi nimekuona we na kuhurumia. Basi nenda ukawakataze na wengine bana. Kwani wengine wakiangamia na umechagua kuangamia kama walivyoangamia wao? Allah anasema katika surati An-Nisa aya ya 115 akionyesha adhabu miongoni mwa adhabu waadhibu almu'ridun wale wanaochagua kuishi maisha ya kupuuza miongozo anasema wa man yushaqiqir rasul ma tabayyana lahu alhuda wa yattabi' ghayra sabilil wallahi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira wa maana an wallahi ma tawalla aina tarukuhu wa sha'nahu liqillati al bihi wa man yushaqiq ar-rasula na yule ambaye ana'mua kuwa mpinzani wa mtume sallallahu alayhi wasallam katika miongozo zinakujia sunna za mtume unazipuuza utaki kusikia unakuwa ni adui moja hiyo wayatabi ghaira sabili lilmu'minin na anaamua kuishi kwa miongozo na kupita njia isiyo ya waumini njia ya wa waumini ni qala allah qala rasulullah haya ndio yanayotuelekeza sisi sasa wewe ukaamua kuwa na mfumo wa maisha ambao haya hayakuhusu adhabu yake inakuaje nuwallihi matawalla Tunamuacha huko huko tunamuelekeza alioamua kwenda Unaonaje yani mfano wake nikupe mfano ambao unaweza kukusaidia kuelewa unakwenda sehemu ambayo wewe sio mwenyeji unakutana na wenyeji wanakuambia hiyo njia sio usipite huko utapotea unasema achana na mimi Sio unanielewa Sasa umekutana wa kwanza anakuambia unakutana na wapili hiyo njia ni hatari sisi wenyeji hatupiti huko achana na mimi au humsemeshi anakusalimia hutaki kuitikia bwana mimi nataka kukuelekeza achana na mimi sasa tu tumesema bana e, sipate tabu naye mwacheni aende unaona mwacheni aende ilivyo mbaya Nuwalihi matawalla tunamuelekeza huko alichochagua kuelekea akhiran wa nuslihi jahannama wa masira sasa tunajifunza nini hapa tunachojifunza hapa ni kwamba moja ya faida ya mawaidha moja ya faida ya kuwepo amri ya kukumbushana katika Uislamu ni kwamba tupate kurudishana katika njia sasa ikifika pahala we mawaidha hayapendi huyapendi huwapendi wanao huwapendi wanaokushika mkono na kukurudisha katika njia ya sawa wakiamua kukuacha baadaye utahitaji wakusaidie, watakwambia bana wewe tulikuambia uliamua kwenda huko basi wewe shauri yako sasa ogopa Allah kukwambia shauri yako na hii shauri yako ikoje ni kwamba inafika pahala wewe yale maovu kwako yanakuwa ni mepesi narudia hapo kwa muhimu ukifika pahala ukaona maovu yamekuwa ni mepesi kwako hii ni hali mbaya yani hutumii nguvu kubwa sana yani mambo yanakuwa tu mepesi mepesi hivi Kawaida au jambo ambalo linapendeza ni kwamba kurahisishiwa yale ya kheri. Hii ndiyo neema. Lakini ukijikuta yale ya shari yanakuwa rais raisi tu. Hii ni hatari. Inaweza kuwa Allah ashakuacha mkono ameamua kukuacha uende huko unakotaka wewe. Ndio hatari yake. Wakati mwingine vikwazo katika mambo ya maovu mambo mabaya vile vikwazo inaweza ikawa ni sababu ya kukurudisha lakini vikwazo vikiondoka ikawa tu kuna, khe, kuna wepesi wepesi tu ndio Allah anasemaje wa amma mambakhila wastagna wakadhaba bilhusna fasanu yasiruhu lilusra wa amma man bakhila atakaye mali yake wastagna akahisi anajitosha mwenyewe wala hahitaji msaada wakadhaba bil husna akakadhibisha pepo moja katika tafsiri yani kukadhibisha pepo marake nini mfumo wa maisha unaoishi hauonyeshi kama unaamini kuna pepo ambayo inatakiwa uyahangaike ili ukaingie hiyo ndiyo kuikadhibisha pepo Siyo ukasema sijawahi kusema haipo naamini ipo Aha kuamini ipo yale matendo yaonyeshe kwamba kweli unaamini ipo ndio maana unaitafuta Akifanya hivyo mtu natija Fasanuyasiruhu fasa yasruhu usra tutamwepesishia ile magumu magumu yale Allah ule ugumu uondoa unapita tu kiwepesi wepesi ili uzidi kutopea huko na kupotea jaza billah kipengele hiki kina mambo mengi ya kusema nimependa nikutajieni baadhi ya mifano na insha Allahu taala darasa inayokuja nitakamilisha baadhi ya mifano nilikuwa nimehitaja na adhabu leo tumesoma adhabu kama tatu hivi miongoni mwa adhabu zinazompata mtu akiishi maisha ya kupuuza al-i'radu 'an dinillahi ta'alluman wa 'amalan tuko kipengele cha pili sasa e, wakati huo nikupeni bishara moja kwamba baada ya kumaliza matni hii e, nimefikiria matni nyingine ambayo tutaanza kuisoma insha Allah. nayo ni fupi lakini ni msingi ni matni inaitwa al-usulu sita Misingi, sita katika akida nimefanya utaratibu kuna mtu nime nimemtuma Dar es kujua kama tunaweza tukavipata kwa idadi tunayotaka alafu tutazungumza na mshika mfuko hapa baada ya kujua gharama zake zikoje ili tuweze kupata matini hizo kila mmoja aweze kuzipata katika wanadarsa, tuweze kuanza matini hiyo E, e, darsa zetu kama ninavyosema siku zote sisi tutasoma aqida na viko vitabu vingi sana lakini lengo ni kuujenga uislamu wetu sawa sawa aqida ikikaa sawa ndio uislamu umekaa sawa Allah tujalie minalladhina yastami'una alqawla fa yattabi'una ahsana sasa